Harminc harmadik fejezet. December nyolc, szerda, 2015. Lori? kérdezte tőle egy simogatóan dallamos hang. A sürgősségi várójában ült, amely ilyenkor az esti csúcs levonulása után már kevésbé tűnt forgalmasnak. Épp a leveleit olvasta a mobilján, amikor meghallotta a nevét, és felnézve... Szemközt találta magát egy nővel, aki teljes, személyi védőfelszerelést viselt, beleértve az arcpajzsot is. – Én vagyok az! – Lori felállt, mi Colin Ben levette a maszkját. A két nő melegen köszöntötte egymást. – Kösz, hogy lejöttél! – hálálkodott Lori. Miután aláírta Jack betegfelvételi iratait, visszavonult a váróba, és ahogy sikerült lenyugodnia, Eszébe jutott az egyik kórházi dolgozó, akit még szú passzéró mutatott be neki, mint kollégáját és közeli barátját. Colin mindig előzékenyen bánt vele, ezért eszébe jutott, hogy a központos talán rácsipoghatna, hát ha bent van éppen. Kellemes meglepetésére néhány perc elteltével fel is hívta a mobilián. Te meg mi a csudát kereseli? Colin körbe mutatott a várón, mielőtt lehuppant a szomszédos székre. Van egy éretlen férjem, aki ragaszkodik hozzá, hogy mindenhová biciklivel menjen, és ma délután borult egy nagyot. Ember! csóválta a fejét Colin. A férfiak nagyra nőtt pólyások. Na és? Hogy viselte? Egész jól, hála az égnek. Csak eszméletlen az agyrázkódástól, és annyira eltörte a jobb lábát, hogy meg kell operálni. Az idegsebész szakvéleményére várnak, mielőtt betolják a műtőbe. Azért ez nem túl jó, részvétem. Azt hajtogatom magamban, hogy lehetne rosszabb is. Mondd csak, veled mi van? El vagyok. Itt se túl jó, hála a járványnak. Annyi műszakot sóznak a nyakamba, hogy már azt várom, a kölykeim mikor néznek betörőnek. Szó szerint itt élek. Ha haza is jutok, le kell vetköznöm a garázsban, aztán lezuhanyoznom a vendégszobában. Képzelem, sóhajtott Lori, minden terhet tiviseltek itt a frontvonalon. Ne hidd, hogy nem vagyunk érte hálásak. Nyilván nektek is van épp elég bajotok. Ahogy mondod, ha már a bajoknál tartunk, gondolom te is hallottál szúpászéró haláláról. Jaj, igen. Súlyos tragédia az egész kórház számára, még most sem tudom elhinni. Nem ismertem nála egészségesebb és tevékenyebb embert, lesokkolt a halála. Gyakran beszéltetek? Majd minden nap, már ha itt nem éjszakáztam, mint ezen a héten végig, tudod, még ilyenkor is felhívogatott. Gyakran én gondoskodtam az intenzíven fekvő betegeiről. Tényleg mindent elkövetett az érdekükben. Véletlenül nem említett mostanában olyasmit, hogy egy kórházi sorozatgyilkos lehet az MMK-ban? Egy kórházi sorozatgyilkos? Már mint valaki, aki szándékosan végez a betegekkel? Pontosan. Ez aztán fura kérdés. Sajnos nem olyan fura, mint ahogy hangzik. Tizenkét éve is dolgozott itt egy sorozatgyilkos. Az egyik nővér, akit busásan megfizettek azért, hogy tegye el lábalól az operáción átesett pácienseket. Szent Isten, ez komoly? Nem gondoltam volna. Az biztos, hogy tőled hallok róla először. Mit mondjak, nem lep meg. Gondolhatod, az ilyesmi hogyan befolyásolja egy kórház megítélését. Alig pattant ki a sztori. Már is minden létező módon próbálták eltusolni, láthatóan nem sikertelenül. Én is csak azért hozom fel, mert a férjem szerint Szú nemrég találkozott egy statisztikával, ami szerint lehet itt egy újabb sorozatgyilkos. Ha Szú aggódott is emiatt, nekem soha nem említette, rázta meg a fejét Colin. Azért remélem, hogy tévedett. Elnézést! hallatszott egy hang. Ön, doktor Montgomery? Lori és Colin egyszerre kapta fel a tekintetét a fehér orvosi köpenyt és védőmaszkot viselő férfira, akinek egyik zsebéből apró kalapács kandikált ki, Lori bólintott. Én doktor Fredericks vagyok, a neurológus szakkonzultáns. Megvizsgáltam doktor Stapletont agyrászkódást szenvedett, és továbbra sincs eszméleténél, ugyanakkor jó hír, hogy a számítógépes tomográfia szerint az agy sértetlen, és a neurológiai vizsgálat szerint jól reagál a stimulánsokra, ami biztató jel. A sürgősségi, ortopédiai sebészet zöld utat kapott a törések stabilizálásához, így a pácienst épp most szállítják át a műtőbe, Kérték, mondjam meg, hogy Doktor Thomas a rendelkezésére fog állni, amint végez az operációval. – Köszönöm, bólintott Lori. – Nagyon szívesen. Van esetleg bármi kérdése? Lori elgondolkodott. Aztán afelől érdeklődött. Meddig maradhat még öntudatlan Jack? – Nehéz megmondani, válaszolt az orvos, de, mint mondtam... A neurológiai vizsgálat eredménye biztató. működnek a reflexei, és jól reagál az ingerekre. Bizakodó vagyok. Ha találgatnom kéne, azt mondanám, tizenkét, 24 óra múlva talán magához tér, de ez tényleg csak becslés. Még valami? Egyelőre nincs. Ha bármi eszébe jutna, megtalál. A műtét után még benézek a pácienshez. Köszönöm. Az orvos bólintott, elfordult, és visszaindult a sürgősségi vizsgálók felé. Úgy legyen, sóhajtott fel Lori, mielőtt visszafordult Colinhoz. Szerintem ez jó hír, tartotta benne a lelket Colin. Meglátod, nem sokára rendbe jön. Minden könnyebb lesz, miután elvégzik a műtétet. Mit tervezel a várakozás idejére? Nem sokat, vonta meg a vállát Lori. Gondolom, majd itt ücsörgök és e-maileket olvasok. Tartok tőle, hogy hosszú éjszaka áll előttem. Tényleg rajta kell tartanom a szemem Jacken, amíg halvány esélye is van annak, hogy a kórházi sorozatgyilkos létezik. Amint lehetséges, át akarom vitetni máshová. Miért nem mész át a sebészeti pihenőbe? vetette fel Colin. Ilyenkor szinte teljesen néptelen, Biztosan találsz egy csendes zugot. Magyaróvajas, keks és kávé is van. Ettél mostanában valamit? Nem. De kicsit sem vagyok éhes. Akkor is. Csak jobb lenne ott, mint a sürgősségi a betegek közt, akik minden apró cseprőbajukkal ide járnak, nem? Ezzel nehéz lenne vitába szállni. Akkor menjünk. Kolim felállt a székéből. Nincs messze. Én szinte az egész éjszakát a sebészeti intenzíven töltöm, ami nincs messze a pihenőtől, majd beugrom és rádnézek mi van veled. Rendben. Akkor élek a lehetőséggel, és hálásan köszönöm. Már felfelé utaztak a lifttel, amikor még valami eszébe jutott Colinnak. Ha már hosszabb ideig maradsz, és rajta akarod tartani a szemed Jacken, miért nem húzol te is műtős ruhát? Nem csak kényelmesebb lenne, de a nővérek így gond nélkül beengednek majd az intenzív osztályra, ahová Jack a posztoperatív őrző után kerül. A sebészeti pihenő másik nagy előnye, hogy lehet egy egész öltöző szekrényed. Még le is zuhanyozhatsz, ha szeretnél. Hát ebbe még nem gondoltam bele, de egész jól hangzik, Mintha újra rezidens lennék. Ez most jó vagy rossz? Egyértelműen jó. Lori még egy halvány mosolyt is kipréselt magából. Húsz perccel később, már műtős ruhában, és fehér orvosi köpenyben ült az amúgy néptelen, sebészeti pihenőben, maga előtt egy csésze kávéval, és néhány csomag bontatlan, mogyoróvajas kekszel. Miután Colin körbevezette a pihenőn és az öltözőn, visszavonult az intenzív osztályra azzal az ígérettel, hogy rendszeres időközönként ránéz. A mobil számát is odaadta, arra az esetre, ha kapcsolatba kívánna lépni vele. Miután elhelyezkedett, legelőször is hazatelefonált. Remélte, hogy eléri ketlint, de ő már lefektette Emmát és visszavonult a lakásába, így az anyja vette fel. Nem akarta, hogy ő is nyugtalankodjon, azért csak annyit árult el neki, hogy Jack Bicikliba esetet szenvedett, helyre kell rakni a lábszárát, és erre az időre ő is mellette marad. Bár Dorothy feltett pár kérdést Jack állapotáról, a hangján hallhatta, hogy jobban érdekli az, amit éppen néz a tévében. Rövidre is zárta a beszélgetést, és anyja panasz áradatát, amiért Jack nem képes felnőni, és ragaszkodik hozzá, hogy mindenhová biciklivel menjen. Ezután váltott néhány szó Gigi-vel is, akit szintén jobban érdekelt a házi feladata, hogy utána tovább számítógépezhessen. Láthatóan egyiküket sem zaklatta fel, hogy Jack kórházba került, amit Lori nem is bánt. Miután letudta az otthoni kört, azt tette, ami azóta felfel -fel bukkant a fejében, hogy hallott Jack balesetéről, Megcsörgette Lút. Míg a hívás átment, remélte, hogy nem zavar meg semmi fontosat. Mindig vonakodott este keresni Lút, akinek ilyenkor és kora hajnalban akadt a legtöbb dolga. Amint a férfi felvette, megkérdezte tőle, hogy tudnak-e beszélni, vagy inkább telefonáljon később. Most hívtak egy emberöléshez, de azért van pár percem, feleltelú. Mi az? Jacknek súlyos bicikli balesete volt. atya nyögött fellú, hogy van? Lehetne rosszabbul is, nyugtatta meg Lori, de attól még nem túl fényes a helyzet. Kómába esett az agyrászkódástól, bár a neurológus bizakodó, és azt mondja, legkésőbb egy napon belül magához térhet. A koponyája szerencsére nem tört el. Épp most műtik, hogy helyre tegyék a jobb lábát. Ez tényleg nem túl fényes. A balesetről mit lehet tudni? Részemről semmit? Azt sem, hol történt? Mondták, de már nem emlékszem valahol az Upper East Side-on, az MMK-tól nem messze. Akkor az a 19. kerület. Rájuk csörgök, és visszahívlak, amint tudok valamit. Mielőtt válaszolhatott volna neki, Lul letette. Megvonta a vállát, nem igazán értette, mit számítanak a baleset körülményei, amennyire ő látta, nem változtatnak semmin, és nem is ezért hívta fel Lou-t. Félretette a telefonját, kézbe vett egy mogyoróvajas keksz csomagot, és felnyitotta. Őt is meglepte a hirtelen rátörő éjség. Két harapás után megcsörrent a telefonja. lú hívta vissza. A legnagyobb csúcsban történt. Az első sugárút és a 38. utca sarkán még sincs egyetlen szemtanú hadarta. Ilyen is csak New Yorkban van. Mindegy. A lényeg, hogy cserbenhagyás. A bicikli totál kész van, mintha egy dömperrel mentek volna át rajta. Lényegtelen, szakította félbe a férfit. Most alig, ha segít az orvosoknak, ha pontosan tudják, mi történt és ki a felelős. Különben is, Amilyen gyorsan száguldozott, nem kellett másik jármű ahhoz, hogy így tacsra tegye magát. Nem is erről akartam beszélni veled, hanem a kórházi sorozatgyilkosról. Szerinted tényleg létezik? Miután most Jackből is páciens lett, érthető módon nyugtalanít a dolog. A kórházi sorozatgyilkosról? kérdezte Lú, tapintható értetlenséggel. Gőzöm sincs, miről beszélsz. A kórházi sorozatgyilkosról, aki miatt Szú is aggódott, magyarázta Lori, akiről Jack attól a nővértől hallott, akit ma reggel együtt boncoltatok, aki egy bizottságban dolgozott Szúval. Jack egy kukkot nem szólt semmilyen sorozatgyilkosról, jelentette ki Lou. Ez komoly, lepődött meg Lori, nehéz elhinni. Azt mondta beavatott mindenbe, ami az MMK-ban történt. Csak annyit mondott, hogy a helyi igazi kígyófészek tele intrikával és ellenségeskedéssel. Ezért is próbáltam lebeszélni arról, hogy detektívesdik játszon. – Te tudtad, hogy idejön? kérdezte Lori vádló hangon. – Csak utólag derült ki – védekezett Lou, leszámítva a ma délutánt. Szerintem épp odatartott, amikor a baleset érte. Nem sokkal azelőtt beszéltem vele, hogy elhagyta az iójit, akkor mondta, hogy oda megy. Azt is említette, hogy a sürgősségén találkozik valakivel, nem magában a kórházi tömbben. Miért nem figyelmeztettél? csattant fel indulatosan Lori. Lehetett bármi feszült, bosszantotta ez a fejlemény. Hé, hé itt nem én vagyok a rossz fiú, csitítgatta Lou. Jack külön megkért, hogy ne szóljak. Te meg csak úgy belementél? Lori nem hitt a fülének. Köszépen szépen, szép kis barát vagy. Hé, ne engem hibáztas! Mondtam már, milyen nehéz mindkettőtök barátjának lenni. Megkért, ezért belementem, hogy adok neki egy napot, erre a szúpasszéro ügyre, de egyetlen szóval sem említett semmilyen sorozatgyilkost. Ha megteszi, szerinted adtam volna neki egyetlen percet is, mikor pontosan tudom, hogy ugyanebben a kórházban egyszer már szembekerültetek egy sorozatgyilkossal? – Rendben, – enyhült meg Lori. – Sajnálom, hogy így a torkodnak ugrottam, de nem vagyok a legjobb pazban. Egyszerűen csak nehéz elhinni, hogy Jack nem avatott a bizalmába, ha egyszer beszéltetek erről. – Itt az alkalom, hogy megtett helyette. Szóval mi ez a sorozatgyilkosos sztori? – Belegondolni is rossz. – Hogy lehet egy második Jasmine Rákóczi. Őszintén szólva túl sokat én sem tudok, Lori meglepődött, amiért lu felhozta Jasmine rakóci esetét. Ő maga inkább bele se gondolt, milyen közel került ahhoz, hogy az áldozata legyen. Csak annyit, amit Jack jónak látott megosztani velem, nevezetesen azt, hogy Sue erre gyanakodott. Szerinte egy aktív sorozatgyilkossal van dolgunk, aki különösen az elmúlt évben volt agilis. Az agil is annyit tesz, hogy egy csomó embert eltett lábalól. Nyilván, felelt el hangon, mint általában. Hé, ne rajtam vezet le a mérged! A dokik direkt úgy szoktak beszélni, hogy az átlag halandók ne érthessék őket. Én csak biztos akarok lenni abban, hogy ugyanarra gondolunk. Arról van bármi sejtésed, hogy Doktor Passzéró miből következtetett erre? A nővér akit ma reggel boncoltatok Jackkel, valami statisztikát emlegetett, de nem fejtette ki bővebben. Időhiányában ma tette volna meg, de persze Jack nem várt tétlenül. Megszerezte az adatokat, és kiderítette belőlük, hogy a trend éppen ellentétes irányú. A halálozási arány szám, amihez a kórházak akkreditációját kötik, az MMK esetében éppen csökken, ami ugyebár nem történhetne meg, ha létezne egy kórházi sorozatgyilkos. Jack utána járt annak is, hogy az előző év folyamán, havi bontásban hány ügyet jelentettek az I.O.I. felé, és meglepetés, ez a szám is csökkenő tendenciát mutat. Hát, a matek sosem volt az erősségem, de ez tényleg nem úgy fest, mintha a kórház fantomja létezne. Egyet értünk. De van egy kis bökkenő, Sú állítólag mégis hitt ebben, már pedig nem sok nála okosabb embert vagy elhivatottabb orvost ismertem. Ha ő nem kételkedett a sorozatgyilkos létezésében, akkor én se fogok. Ahogy mondod, állítólag mutatott rá Lou. Igaz, de az a benyomásom, hogy Jack talált egy hitelt érdemlő forrást. Ha hozzáveszed, hogy szerinte szú emberölés áldozata lett, te pedig ma reggel még azt gyanítottad, hogy a nővért is megölték, akkor talán megérted, miért nem repesek a tudattól, hogy Jack is ebben a kórházban fekszik. Olyannyira, hogy lent a sürgőségén rá is kérdeztem, átszállíthatnák-e az enyúra? Mit léptek rá? A sebészkonzultás szerint ezzel indokolatlan veszélynek tennénk ki, ezért ejtettem a dolgot. Jack ellátása most előnyt élvez minden elméleti félelmemmel szemben. Hadd vessek fel még egy ködös, de attól még épp úgy aggasztó lehetőséget, ami nem hagy nyugodni. Mi van, ha Jack nem cserbenhagyásos gázolás áldozata lett, hanem célzottan el akarták tenni lábalól? Néhány pillanatra akkora csend támadta a telefonban, hogy Lori levette a füléről és megnézte a kijelzőt, hát ha megszakadt a vonal, akkor látta, hogy még hívásban van, türelmesen várakozott tovább. Mondtam már, milyen nehéz mindkettőtök barátjának lenni, törte meg végül a hallgatást Lou, egy elcsigázott sóhajjal. Azt viszont meg kell adni, hogy mindkettőtöknek jól működik az ösztöne. Az én ízlésemnek kicsit talán túl a ha ebben a történetben, de igazad van, jobb biztosra menni. A kórházon belül pontosan hol vagy? A sebészek pihenőjében. Oda lent a sürgősségi osztályon felhívtam egy ismerősömet, dr. Colin Bent, aki az intenzíven dolgozik. Még szó mutatott be neki. Szerencsére kiderült, hogy épp bent van, és tényleg nagyon segítőkész volt. Ő vetette fel, hogy maradjak itt, míg megműtik Jacket. Ennél közelebb már csak akkor lennék hozzá, ha beengednének a műtőbe. Egész éjjel a kórházban akarsz maradni? Arra mérget vehetsz, vágta rá Lori. Még az intézetet is lepasszoltam a helyettesemnek. Addig nem mozdulok innét, amíg át nem szállítják egy másik helyre. Oké, ha itt végzek, én is átmegyek és veled virrasztok. A helyszínelők nem kapkodnak. Ami amúgy jó, csak néha iszonyú sokáig tökölnek a részletekkel. Az operáció után mi lesz Jackkel? Viszik a kórház VIP részlegére? Először a posztoperatív őrzőbe kerül, legalábbis egy időre, felelte Lori. Azután Mármint Collins szerint valószínűleg a sebészeti intenzív osztályra viszik, különösen akkor, ha még nem tért magához. Collins próbálja elintézni, hogy szabad bejárásom legyen az osztályra. Biztos sikerül neki, ha egyszerű az éjszakás főorvos. Megmondom, mit teszek, élénkült fellú Visszaszólok a 19. őrsre, és elintézem, hogy két egyenruhás örtájon Jack ajtaja előtt bárhol legyen is a kórházban. Az intenzíven vagy egy külön kórteremben senki nem juthat át rajtuk, akinek nincs ott keresni valója. Biztos meg lenne az elrettentő hatása, csak nem sokra mennénk vele. Az a gond, hogy egy kórházi sorozatgyilkosnak logikus módon nagyon is sok keresnivalója van a kórházban, pont ezért csinálhatja feltűnés nélkül, amit csinál, ráadásul szó szerint bárki lehet a karbantartótól az osztályvezető főorvosig. Mondasz valamit, fogadta el Lou, de attól még meglepően hatékony tud lenni, ha két egyenruhás őrködik az ajtóban. Ha odaérek, majd beavatom őket, hogy tudják, mire figyeljenek. Igazi jó barát vagy. Jack is ugyanezt mondaná a helyemben. Ha bármi történne, de szó szerint bármi, azonnal hívj! A gyilkossági helyszín aránylag közel van az MMK-hoz, egy pislantás alatt ott lehetek. Mire ide érsz? Kis szerencsével már a sebészeti intenzíven leszek, ahová te nem jöhetsz be. Azon a hídon majd akkor megyünk át, ha odaérünk, egyelőre csak azzal törődj, hogy mindig nálad legyen a mobilod. Úgy lesz, ígért Lori. Miután letették, egy pillanatra eltűnődött azon, milyen szerencsés, amiért van egy ilyen barátja, mint Lú Szoldánó, aki mindig ráér, ha a szükség úgy hozza. Nagyon úgy tűnt, hogy most el is kél a segítsége.